Частина сімнадцята, розділ четвертий. Додивившись, як вони підчистили залишки її китайського рагу, там же спочили й усі залишки телячого фаршу, Клер махнула трьом дітям, щоб встали перед нею в кухні. Вона дивилася на них серйозно, і вони так само дивилися на неї. Такі юні та сповнені такої лячної рішучості. Тоді, зітхнувши, вона вручила Джо його рюкзак. Бенні зазирнув усередину і побачив три сендвічі з арахісовим маслом і джемом, три фаршированих яйця, три пляшки снепла і півдюжини штук вівсяного печива з родзинками. Хоч і щойно був пообідав, він просяяв. — Причудово, місіс Маккейн, ви справжня! Вона не слухала всю свою увагу, зосередивши на Джо. — Я розумію, що це, мабуть, дуже важливо, тому не вирушаю з вами. Я навіть підвезу вас туди, якщо ви... «Не треба, мамо, – перебив її Джо. – Це приємна прогулянка на велосипедах. І безпечна, – додала Норі, На дорогах майже нема машин. Очі Клер не відривалися від Джо, пропалюючи його наскрізь, тим знаменитим материнським прозором. Тоді пообіцяй мені дві речі. Перше, що ще до настання темряви ти повернешся додому. І я не маю на увазі останній ковток сутінків, я маю на увазі... Поки що світитиме сонце. Друге, якщо ви щось таки знайдете, ви позначите його місце знаходження і залишите його в повній і цілісній недоторканності. Я визнаю, що ви троє можете бути найкращими шукачами, того не чого. Але розбиратися з ним – це справа дорослих. То ти даєш мені слово? Обіцяй, бо інакше я поїду з вами за компанією». Бенні висловив свій сумнів. «Я ніколи не їздив по чорній гряді, місіс Маклечі, але неподалік цієї дороги бував. Не думаю, щоб ваш Шеві, так би мовити, годився для такої подорожі. Тоді пообіцяйте мені або залишитися тут, вибирайте». Джо пообіцяв. Решта двоє теж. Норі навіть перехрестилася. Джо почав одягати на плечі рюкзак. Клер опустила до нього свій мобільний телефон. «Не загубіть його, містере! А вже ж ма!» Джо переступав з ноги на ногу, йому не терпілося вже піти. «Норі, я можу покластися на тебе, щоб ти натиснула на гальма, якщо ці двоє раптом знавіженіють». «А вже ж, мем!» – відповіла Норі Келверт так, ніби тисячу разів, за останній рік вона сама не заглядала смерті в обличчя або не перебувала за мить до знівечення на своїй дошці. «Звісно, що можете!» «Я сподіваюся, я дуже сподіваюся!» Сказала жінка Клер, тримаючись за скроні так у неї розболілася голова. «Суперовий обід, місіс Маклечі!» – сказав Бенні і підняв руку. «Дайте п'ять!» «Боже, правий, що я роблю?» – спитала Клер, а вже потім ляснула по його долоні. передньою стійкою щось сягала по груди у передпокої поліцейської дільниці, куди люди зазвичай приходили поскаржитися на такі речі, як крадіжка чи вандалізм, або на сусідського собаку, що безупинно гавкає, містилася чергова частина. Там стояли столи, індивідуальні шавки і кавовий апарат зі сварливим написом «Кава і пончики не безплатні». Тут же був і пункт реєстрації. Фредді Дентон сфотографував Барбі, а відбитки пальців у нього брав Генрі Морісон, у той час як Пітер Рендолф із Дейтоном стояли поряд з пістолетами в руках. «Рослаб, Росла, просла, пальці!» кричав Генрі. Де й подівся той чоловік, що був полюбляв потеревенити з Барбі про суперництво Ред і Янкі під час ланчу в Троянді Шипшині. Завжди сендвіч з беконом, латуком і помідорами та окремо солоний огірок на шпичаку. Тепер це був коп, котрий з радістю зацідив би Барбі в ніс, і то сильно. «Не катай пальці сам, я прокатаю їх, тільки розслаб їх». Барбі подумав, що можна було би пояснити Генрі, і як важко розслабити пальці, коли поряд нависають двоє з націленими на тебе пістолетами, особливо коли знаєш, що їм нічого не варто вистрелити. Натомість він тримав рот на замку і старався розслабити руки, щоб Генрі зрештою зміг таки відкатати відбитки. І йому це вдалося, цілком вдалося. За інших обставин Барбі спитав би в Генрі, навіщо вони взагалі цим переймаються, але й на цю тему він також притримав язика». «Окей», – промовив Генрі, коли вирішив, що відбитки нарешті чисті. «Ведіть його вниз. Я хочу помити руки. Відчуваю себе брудним, просто тому, що його торкався». З іншого боку стояли Джекі і Лінда. Тепер, коли Рендолф з Дейтоном сховали пістолети в кобури і схопили Барбі під руки, жінки витягли свою зброю. Вони тримали пістолети дулами донизу, але в повній готовності. Я хотів би виригати усе, чим ти мене годував, аби це було можливо, промовив Морісон. Мене від тебе верне. Я того не робив, сказав Барбі, подумай своєю головою, Генрі. Морісон лише відвернувся. Думання сьогодні тут в дефіциті, подумав сам Барбі. Це саме те, не сумнівався він, що подобається Ренні. Ліндо, погукав він, місіс Еверетт!» не говоріть до мене. Обличчя в неї було білим, як папір, якщо не враховувати темно-пурпурових дух під очима. «Оди сонечко!» – промовив Фредді і гостро стусонув його кулаком у поперек, якраз над ниркою. «Апартаменти чекають на тебе!» Джо, Бенні й Норрі крутили педалі на північ по шосе 119. День був по-літньому спекотний. У безживному, насиченому вологістю повітрі ані ворушіння. Серед високих бур'янів обабіч дороги дрімотливо співали цвіркуни. У небі над обрієм виднілася якась пожовклість, про яку Джо спершу подумав, що то хмари. Потім він уторопав, що то пил і бруд на поверхні купола. У цій місцині престіл текла поряд із шосе, і вони б мусили чути, як вона белькоче, поспішаючи на південний схід до Касл-Рока, прагнучи злитися з потужним адроскогіном. Але чули вони тільки цвіркунів та кількох ворон, що апатично каркали десь серед дерев. Проїхавши глибоку просіку, десь через милю вони врешті дісталися дороги, що звалася Чорною Грядою. Це була ґрунтівка, вся у страшних вибоїнах, ще й два похилених, покалічених морозами знаки стояли перед виїздом на неї. Той, що зліва, попереджав. Рекомендовано лише повноприводним автомобілям. Той, що справа, додавав. «Ліміт мосту — чотири тонни, великим ваговозам заборонено. Обидва знаки були поцятковані дірками від куль. Подобається мені місто, де мешканці регулярно вправляються в стрільбі по мішенях», — промовив Бенні. «Тут я відчуваю себе в безпеці проти Ела Клайдера». «Це та гнида, що на підхваті Валькайде підтакнув Джо. Бенні зверхньо усміхнувшись, похитав головою. «Я кажу про страшного мексиканського бандита» котрий перебрався до західного мейну, щоб уникнути. «Давайте ввімкнемо Гайгера», – перебила його норрі, злізаючи з велика. Лічильник їхав так само в багажнику Швіна рейнджера Бенні, замотаний у кілька старих рушників, які Клер тримала в себе в кошику на ганчір'я. Бенні його розпакував і подав Джо. Жовтий корпус лічильника виявився найяскравішою річчю серед цього повитого маревом краєвиду. Бенні промовив уже без усмішки. «Краще ти сам, я надто нервуюся». Джо, секунду поміркувавши, передав лічильник Норрі. «Отже ж, сируни!» – промовила вона доволі благодушно і ввімкнула апарат. Стрілка моментально колихнулася до плюс п'ятдесят. Джо втупився в неї очима, відчуваючи, як серце йому раптом почало битися замість грудей у глотці. «Вау!» – вигукнув Бенні. «Який стрімкий злет!» Норі перевела погляд зі стрілки, що завмерла там стабільно, але поки що за півшкали від червоного сектора на Джо. Їдемо далі? Чорт забирай, я вже ж. кивнув він. У поліцейській дільниці електрики вистачало, принаймні поки що. Облицьований зеленими кахлями підвальний коридор освітлювали флуоресцентні лампи з їхнім депресивно беззмінним сяйвом. Нехай світанок там чи глупа ніч. А тут унизу завше полудень. Шеф Рендолф і Фредді Дентон ескортували Барбі, якщо тут доречне це слово, зважаючи на його передпліччя, затиснуті в їхніх руках. Униз по сходах. Позаду них усе ще з пістолетами наголо йшли двоє жінок-офіцерів. Ліворуч по коридору містився архів. Праворуч п'ять камер, по дві з кожного боку. І одна в самому кінці. Остання найменша з вузеньким та пчаном – що нависав над сталевим нужником Бессідала. І саме до неї вони його волокли. За наказом Пітера Рендолфа, котрий сам отримав цей наказ від Великого Джима, навіть найзатятіших з дієвих осіб, які брали участь у магазинній колотнечі, було звільнено під їхнє чесне слово. А куди вони могли подітися? Заради того, щоб всі камери залишалися порожніми. Тож сюрпризом став для них Мелвін, Ширлз, коли той вигулькнув з камери номер 4 де він ховався. Намотана в нього на голові пов'язка сповзла, тепер на лоба. Він був у темних окулярах, якими маскував два здоровенні синці в себе навкруг очей. У руці він тримав довгу спортивну шкарпетку з чимось важкеньким у носку. Саморобний обушок-гольф. Перше миттєве враження, яке майнуло перед Барбі, його атакує людина-невидимка. «Падло!» Крикнув Мел, вихнувши шкарпеткою. Барбі ухилився нирком. Важка шкарпетка свиснула в нього над головою, поціливши в плече Фредді Дентона. Фредді ревнув і випустив руку Барбі. Позаду них закричали жінки. «Довбаний вбивця! Кого ти найняв, щоб мені розбили череп, га?» Мел знову змахнув своєю зброєю і цього разу поцілив у лівий біцепс Барбі. Йому враз відібрало руку. «Там не пісок у цьому гольфі а щось на кшталт круглобокого преспап'є. Щось скляне або металеве, у всякому разі округле. Якби воно було кутасте, рука в нього вже би кровила. «Ах, ти ж довбаний дятел!» – заходився криком Мелвін і знову вихонув важким гольфом. Шеф Рендолф ухилився назад і також випустив руку Барбі. Барбі перехопив верх шкарпетки, здригнувшись, коли під вагою кулі всередині решта її обмоталася навкруг його зап'ястка. Він різко смикнув і зумів вирвати в Мела Ширлза його саморобну зброю. У ту ж мить пов'язка злоба Мела зісковзнула йому просто на окуляри, осліпивши хлопця, не мов, на замовлення. «Ані Руш, стійте!» – закричала Джекі Веттінгтон. «Заарештований, припиніть зараз же! Останнє попередження!» Барбі відчув, як йому між лопаток уперлося маленькі кружальці. Бачити він не міг, але й без того зрозумів, що Джекі взяла його на ствол. Якщо вона в мене вистрелить, саме туди війде куля. А вона може стрелити, бо в маленькому містечку, де велика пригода завжди дивина, навіть професіонали стають аматорами». Він випустив з руки шкарпетку. Вона глухо брязнула, вдарившись облінолеум тим, що було в неї вкладено. Він підняв руки. «Мем, я вже кинув цю штуку», – гукнув він. «Мем, я беззбройний, опустіть, будь ласка, ваш пістолет». Мелвін змахнув на бік собі злоба ослаблену пов'язку. Вона розмоталася, повиснувши в нього на спині немов хвіст тюрбана якогось свамі. Він двічі ударив Барбі. Спершу в черевне сплетіння, а потім підложечко. Цього разу Барбі не підготувався, і повітря вибухнуло з його легенів із хриплим звуком «пах». Він зігнувся, а потім і опустився на коліна. Мел вгатив кулаком йому поза шийку – а, може, то був Фредді. Наскільки розумів Барбі, це міг бути і сам безстрашний вождь особисто. І він розпластався долі. Світ стончився ледь не до цілковитого зникнення. Окрім того місця, де було збито шматок лінолеуму. Його Барбі бачив дуже добре. Фактично захоплюючою дух чіткістю. А чому би і ні? Вибоїнка була за якийсь дюйм від його очей. «Стоп, стоп, припиніть його бити!» Голос долітав з величезної відстані, але Барбі не мав сумнівів, що належить він дружині Расті. «Він же лежить! Він уже ж безпечний! Хіба вам не ясно?» Навкруг нього в якомусь хитромудрому танку човгали підошви. Хтось наступив йому на гузно, перечепився, скрикнув «Ой, бляха, муха!», а потім його копнули в стегно. Все це відбувалося дуже далеко. Пізніше буде боляче, але саме зараз усе було не так вже й погано. Чиїсь руки вчепилися в нього, підсмикнули вгору. Барбі намагався підвести голову, втім легше було просто дозволити їй висіти. Його потягли по коридори до останньої камери. Зелений лінолеум сунувся йому між ніг. «Що там Дентон казав на горі? Апартаменти чекають? А втім, я сумніваюся, щоби там подавали м'ятні подушечки або практикували регулярну зміну постільної білизни», – подумав Барбі. Та це його не обходило. Він усього лише бажав залишитися на самоті і почати зализувати свої рани. Перед самою камерою хтось уперся йому взад черевиком, щоб додати прискорення. Він полетів уперед, задерши праву руку, щоб уберегти обличчя перед зіткненням зеленою шлакоблочною стіною. Намагався також підняти і ліву, але вона так і залишалася безвільною від ліктя і нижче. Голову проте він примудрився захистити, отже вже непогано. Його відкинуло від стіни. Він похитнувся і знову впав на коліна, цього разу біля тапчана. Не мов перед тим, як на нього завалитися, хотів сотворити молитву. За спиною грюкнули, замикаючись двері камери. Барбі щепив руки на тапчані. Ліва вже потроху почала діяти і підважився. Обернувшись, він устиг побачити Рендолфа, котрий вирушив геть бійцівською ходою. Кулаки стиснуті, голова нахилена. Трохи подалі Дентон відмотував з голови Ширлза залишки пов'язки. Тоді як сам Ширлз люта вдивлявся. Потужність цього розлюченого погляду якимось чином навіть посилювала темні окуляри, котрі тепер сиділи криво в нього на носі. Віддалік за чоловіками біля підніжжя сходів стояли жінки-офіцери. Обидві мали однаково стривожений приголомшений вигляд. Лінда Еверет зблідла на обличчі ще більше, ніж зазвичай, і Барбі здалося, що він помітив зблиск сліз між її вій. Барбі зібрав всю свою волю і погукав Офіцере Еверет. Вона аж здригнулась, сполошена. Хіба хоч хтось називав її коли-небудь раніше офіцером Еверет, либонь, лише школярики, коли вона виконувала свої обов'язки, контролюючи пішохідні переходи, що й було, мабуть, найсерйознішими з завдань, які покладалися на неї, як на копа, на півставки. До цього тижня, тобто. «Офіцери, Еверет, мем, прошу вас, заткнися!» – гаркнув Фредді Дентон. Барбі до нього було байдуже. Він відчував, що ось-ось може зомліти, або щонайменше йому потьмариться в очах. Але поки що він тримався. «Скажіть вашому чоловікові, щоби оглянув трупи. Особливо місіс Перкінс. Мам, він мусить провести експертизу тіл. Їх не привозили до шпиталю. Рені цього не дозволив. Пітер Рендулф стрімко рушив назад. Барбі помітив, яку річ він відчепив з пояса у Фредді Дентона. І хотів було прикрити руками собі обличчя, але руки в нього були надто важкими. «Ти напросився, синко!» мовив Рендолф, просовуючи крізь грати газовий диспенсер, і натиснув кнопку.